Розділ 61. Було б помилкою стверджувати, що Віктор Грозан не любив сина. Відсутність виявів любові ще не вказує на те, що любові немає. Упродовж нетривалого періоду, відтоді як Марк навчився розмовляти і до моменту, коли хлопчак пішов до школи, Віктор іще якось намагався виявляти почуття. І річ була не в тім, що йому не вдавалося. Проблема полягала в тому, що вияви любові викликали у Віктора незрозуміле почуття сорому та ніяковості. А ще йому не подобалось, коли на нього тиснули. У дитинстві, що більше Бібі вимагала щось зробити, то більшою була ймовірність, що Віктор проігнорує її. І коли Яна взялася натякати чоловікові, що він міг би проводити із сином більше часу, Віктор почав демонстративно віддалятись – Навмисно затримувався на роботі, раніше йшов із дому А коли повернувся Арсен, узагалі відсторонився від виховання хлопця Цікавитись певна річ не перестав Однак спостерігав за Марком і боку, ніби за чужим сином Тепер Віктор розумів, що це неправильно Та не уявляв, як виправити ситуацію Чоловік напів лежав на своєму ліжку в спальні І попри те, що працював телевізор тупився у вікно. За шибкою тихо шурхотів дощ. Після того, як хлопчак подався гуляти, хоча Віктор не міг збагнути, де він може тинятись за такої погоди? Чоловік без перестанку думав про сина. Він усвідомлював, що помилився, нагримавши на Марка, особливо зважуючи на пережити ним, але за час, який сплинув після їхньої розмови, не зробив нічого, щоб побороти власну дріб'язковість. І першим наважитись на примирення Такі думки гнітили Щоб виштовхати їх з голови Віктор вирішив почитати Раніше це допомагало Хоча за рік, що минув відтоді Як він улаштувався на роботу До затишної кімнати Віктор не брав до рук жодної книги Він пішов до вітальні І дістав із книжкової шафи Роман Артура Гейлі «Вечірні новини» Я накупила книгу півроку тому коли їздила у відрядження до Києва. Віктор вирішив узяти саме Гейлі, бо бачив, як минулого тижня за цим романом сидів Арсен. Чоловік повернувся до спальні, вимкнув звук на телевізорі, після чого, ні на що особливо не сподіваючись, розгорнув книгу. Віктор не помітив, як історія повністю поглинула його. Перша сотня сторінок зайшла на одному подиху. Опів на першу, на секунду відірвавши погляд від книги, він відчув, що зголоднів. Одначе не захотів відволікатись від читання. Чоловік наче дивився фільм, у якому саме розпочалося викрадення сім'ї головного героя. Рафаель, який допомагав Карлосу впоратись із Джесікою, затулив їй рота долонею, а іншою рукою здаштовхав до пікапа. Потім сам заскочив до машини і скрутив її. Вона кричала і відбивалась. Очі Джесіки були дикими. Рафаель рявкнув Баудельйо. «Апіраате!» – поспішайте іспанською. Колишній лікар дістав із медичної сумки марлевий тампон, щойно просякнутий етилхлоридом, приклав марлю до носа та рота Джесіки. Її очі миттю закрились, тіло обм'якло, і вона втратила свідомість. Баудельйо задоволено видихнув. Попри те, що знав, що етилхлорид діятиме лише 5 хвилин. Погляд зірвався із рядка і не самохід злетів вище. Віктор іще раз перечитав речення, з якого починається абзац. Лікар дістав із медичної сумки марливий тампон, щойно просякнутий етилхлоридом. Воно ніби вирвало його зі сну. Думки повернулись до Марка, а потім перескочили на той день, коли вони з дружиною розгублено тупцяли на порозі 15-ї школи після розмови з директором Стражинським і Центнеровими батьками. «Що ти придумаєш?» «Ти тільки розказуєш, як займешся сином, але в тебе ніколи немає часу». Віктор загорнув книгу, заклавши пальцем сторінку, на якій перервав читання. Кілька хвилин сидів, тримаючи Роман на коліні і нервово вирстукуючи п'ятою по підлозі. Міркував. Потім підвівся, відклав книгу і почав одягатись. Друзів у Віктора не було. Він мав чимало знайомих, умів легко налагоджувати зв'язки, Особливо, коли це було йому вигідно. Проте серед них не знайшлося б нікого, хто міг би поприятельськи поплескати його по спині під час випадкової зустрічі. Людей довкола себе Віктор поділяв на тих, кому винен він, і тих, хто винен йому. Останніх нараховувалось значно більше. Одним із таких був колишній анестезіолог пологового будинку номер 2 Григір Мовчан. Грозан і Мовчан разом навчались в школі, Проте ніколи не вважали один одного друзями, навіть знайомими їх було важко назвати. На початку літа 2008-го, коли Віктор працював директором магазину «Будинок іграшок», одна з пацієнток мовчана внаслідок невдалої інтубації, встановлення трубки в тіло. Не прокинулась після операції. Жінці планували провести кесарів-ростин. Анестезіолог увів її в стан наркозу, проте неправильно вставив у горло трубку для легеневої вентиляції. Трубка перекрила гортань, обмеживши доступ повітрю. Лікарі зауважили, що жінка не дихає, лише через кілька хвилин, коли вона вже посиніла. Виявивши помилку, мовчан зробив кілька спроб правильно розташувати трубку. Та це не допомогло. Дихання не відновлювалось. Жінку взялися реанімувати. Надрізали горло, якимось дивом запустили серце Та попри це свою доньку вона народила вже в глибокій комі Породілля пролежала в комі ще три місяці Після чого, не приходячи до тями, померла Так склалось, що ця жінка до виходу в декрет працювала у Вікторовому магазині Грозан знав усю її сім'ю Та після операції тричі зустрічався з її чоловіком і батьком Зрештою йому вдалося залагодити справу Мовчана навіть не звільнили з пологового. Він сам згодом перейшов на роботу до приватної клініки. Перед виходом із квартири Віктор зателефонував Григору і переконався, що той удома. Він не став сідати за кермо і викликав таксі. Спочатку заїхав до супермаркету «Wine Time» по якесь дешеве піло. Григір давно забув про перебірливість. Зате подумав, що, напевне, доведеться пити разом із Мовчаном, і зупинив вибір на 0,7-літровій пляшці віскі Джек Деніелс. Розрахувавшись на касі, Віктор вирушив на лівий берег Рівного, до багатоповерхівки неподалік Луцького кільця, де в занедбаній двокімнатній квартирі скнів його колишній однокласник. Григір зустрів Віктора з виразом настороженого здивування на обличчі, але зм'якшився, побачивши в його руках пакунок із Джеком. Віктор Грозан, не роззуваючись, подався на кухню. Поставив коробку на стіл, поклав на неї руку, проте відкривати не став. «Ти знаєш, що таке етилхлорид?» – запитав він. «Хлоретан?» – сказав Григір. «Ні, етилхлорид», – заперечив Віктор. «Так, звісно, знаю», – махнув зморшкуватою рукою анестезіолог. «Це одне й те саме». Віктор не прибирав руки з коробки. «Зможеш дістати?» Нащо тобі?» Грозан, не зводячи очей із мовчанового обличчя, помовчав, а потім повторив запитання. «Зможеш дістати?» Григір, криво всміхнувшись, кивнув. «Зможу». «Тоді вважай, що ми квити». Віктор опустився на табурет і почав відкривати коробку. «Не озирайся і мовчи». Розділ 62. Упродовж ночі, з неділі на понеділок, холодний фронт відповз на північ, Дощ ущух невдовзі після світанку, а перед обідом хмари розступилися і температура різко підскочила. Стало майже по-літньому спекотно. За чверть до третьої Марк вийшов на вулицю та вмостився на лаві навпроти під'їзду. У Соні було сім уроків, і за кілька хвилин вона мусила повертатись зі школи. Невдовзі за рогу з'явилась худорлява постать дівчини. Побачивши Марка, вона ніяк не відреагувала. Проте, наблизившись до лави, зупинилась Ти як? замість привітання, почав Марк. Соня мала такий вигляд, наче всю ніч не спала, під очима темні кола, волосся не мите, очі ніби олов'яні. На запитання дівчина не відповіла, натомість промовила У школі сказали ти більше не повернешся. Хлопчак смикнув плечима Ну так, а що? А оцінки так поставлять контрольний, потім напишу, типу індивідуально». За Марковою спиною тихо пілікнув домофон. І ще до того, як двері під'їзду відчинились, Соня сполохано сіпнулась. Її вилиці напружились, а очі метнулись до входу в будинок. Марко зирнувся. На Наганок вийшов їхній сусід із п'ятого поверху. У правій руці він тримав ключі від машини, в лівій – кілька пластикових папок. Плечем притискав до вуха телефон. Не глянувши на підлітків, чоловік попрямував до гаражів «Ти чого?» Марк повернув голову до дівчини Соня знову проігнорувала запитання «Перейдеш до іншої школи?» Її вилиці розслабились Дівчина проводжала поглядом сусіда Хлопчак пригадав розмову з мамою Та вже розтулив рота, намірившись буркнути «Ага!» до п'ятої Коли раптом схаменувшись, сердито пирхнув я ж тобі говорив уже, до вересня мене тут не буде. Соня мовчала, тому він додав Я на тебе чекав. Я зрозуміла. Марк закинув голову, зиркнув на десятий поверх Ти була там вчора. Дівчина вирішила, що це чергове прохідне запитання, і відповіла майже недбало ні, вчора не заходила. Марк насупився Взагалі? Взагалі, але я бачив тебе. Соня заніміла. Риси її обличчя ніби зависли в повітрі. Вона перепитала. «За ліфтом?» «Ага». Дівчина замотала головою. «Мене там не було». Марк зрозумів, що Соня не жартує. І продовжував мовчазно супитись, намагаючись відновити у пам'яті, що саме він помітив із вершини хребта. «Ти гониш!» – вирячилась дівчина. «Кого ти там бачив? Там була я? Ти серйозно?» Хлопчак поводив у повітрі руками. «Та ні, не знаю. Я видерся на хребет, що праворуч від будинку. Дійшов до вершини. Там за ним пустеля, якісь, наче випалені землі. Сам хребет майже прямовисно обривається, але, думаю, спуститись десь можна. Потім я сів відпочити і оглянувся назад. І мені здалося, нібито хтось стоїть під деревом, під дубом. І дивиться на мене. Але я не впевнений, може, просто приверзлося». Коли взяв бінокль, то вже нікого не побачив. Соня відвела погляд, обмірковуючи почути. «Чувак, мене там не було». «То мені здалося. Я без окулярів був». Вони помовчали. «Добре, тоді я пішла», – мовила Соня. «Зачекай», – попросив Марк. «Ти питала у матері про Анну Ярмуш?» «Питала, але вона, мабуть, забула». Хлопець розчаровано зітхнув. «Нагадаєш?» «Скажу сьогодні». Тільки не забудь. Добре. Не озирайся і мовчи. Розділ 63 Упродовж наступних двох днів Марк вирушав до світу за ліфтом не раніше, ніж друга пополудні. Причин було дві. Перша, хлопець відчув, що Арсен щось запідозрив. Дід нічого не говорив, однак чуття підказувало Маркові, що його тривалі зникнення насторожили старого. У неділю ввечері коли хлопчак у пилюці, з обдертими долонями та жахливо обвітреним обличчям повернувся з вилазки в гори, Арсен не поставив жодного запитання. Але зустрівши онука, роздивлявся його так, наче Марк побував на навколоземній орбіті. Воно й не дивно, на дворі в холодний дощ, а хлопцеве лице аж пащило жаром. У вівторок зовсім розпогодилось – але Марк більше не хотів випробовувати дідову проникливість чи батькове терпіння та вирішив скоротити вдвічі час, який проводив по той бік ліфта. Друга причина – це домовленість з Яною про те, що щодня до обіду Марк готуватиметься до підсумкових контрольних з алгебри і геометрії. Задачі на тригонометричній тотожності, формули доповнення, квадратний тричлен – розкладення тричлена на лінійні множники, розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних. Хлопчак тим не надто переймався, бо заняття забирали зовсім мало часу. Йому вдавалося закінчувати вправи до полудня, після чого протягом двох годин він потай від діда рубався в героїв або читав інтернет-статті про розведення кролів. У середу, 13 квітня, Марк мародився із черговою, нуднуватою темою з геометрії – значення тригонометричних функцій для кутів 30, 45 та 60 градусів. Він упорався з усіма вправами задовго до обіду, проте поніс показувати їх дітові лише після першої. Пообідавши, хлопчак неквапом одягнувся та почав узуватись. Арсен сидів у вітальні і читав. Не встаючи з крісла, дід озвався до онука «Ти куди?» Марк надав голосу якомога більш байдужого відтінку «Гуляти» «Добре» І жодного слова більше У коридорі стояло дзеркало, в якому хлопчак міг бачити Арсена Відповідаючи, дід навіть не підняв голови Проте щойно за Марком зачинилися вхідні двері Чоловік підвівся та подався на балкон Став спостерігати за виходом із під'їзду Арсен почекав хвилину і переконався, що онук із будинку не вийшов. Так само він не виходив учора і позавчора теж. Марк перебував у під'їзді, отільки дід не міг збагнути де. Старий моряк залишив балкон, швидко взувся і вийшов на сходовий майданчик. Він затримався перед ліфтом, втупився у табло, на якому висвічувалися зелені цифри. Кабіна поїхала на шостий, звідти вниз – але до першого поверху надісталась, бо зупинилась на другому. Це здалося Арсенові дивним, одначе він не зациклювався. Коли ліфт ожив знову, старий моряк побрів сходами на дах. Арсен перетнув майданчик десятого поверху і став біля металевих східців, які вели до входу в горище та виходу на дах. А тоді почув зупинку ліфта на восьмому чи на дев'ятому поверсі. Дід прикинув, що точно не нижче, як на восьмому, інакше звук був би не таким виразним. Двері розчинилися і зачинилися. Ліфт посунув униз. Арсен прислухався. Зі сходового прольоту не долітало жодного звуку. І збагнув, що під час зупинки кабіну ніхто не залишив. Старий моряк вибрався на дах і роззирнувся. Переконавшись, що Марка немає, почав спускатись. Він порівнявся з обидтими жестю дверима, що затуляли вихід на горище, коли ліфт прибув на десятий поверх Двостулкові двері розчахнулись Звідти, де стояв Арсен, бачив прямокутник світла на протилежній стіні Далі дід почув, як хтось у кабіні натиснув на кнопку, після чого прошурхотіли двері та ліфт поповз униз Що коїться? Якийсь поганець з ничів'я катається ліфтом? Арсен певна річ, не міг знати напевне, та щось підказувало, що в кабіні засів його онук, тож він вирішив, що мусить якось зреагувати на це неподобство. Дід подався на майданчик 10-го поверху та затримався навпроти ліфтової ніші. Кабіна загальмувала на п'ятому. Впродовж кількох секунд нічого не відбувалось, а тоді двері з легким стукотом зімкнулись. Зелена п'ятірка на табло погасла. Арсен сердито гмикнув, але до сходів не повернувся. Він раптом пригадав, як заскочив Марка в ліфті посеред ночі. А потім у пам'яті зринуло запитання, з якого почалася історія з ліфтовим експериментом. «Наш ліфт може підійматися без пасажира». Місяць тому запитання здалось Арсену банальним продуктом допитливого маркового мозку – Тепер воно несподівано набуло інакшого, більш таємничого змісту. Чуття не підвело старого. За чверть хвилини з горища долинуло гудіння електричного двигуна, а ліфт рушив угору. Арсен опинився в такій самій ситуації, що й Марк місяць тому. Поки що нічого надзвичайного не сталося, можливо, ліфт викликав хтось із пожильців, але час спливав, цифри на табло послідовно змінювали одна одну, а кабіна не зупинялась. Зрештою ліфт досягнув десятого поверху. Двері розчинилися. Арсен, звівши кошлаті брови, окинув очима порожню кабіну. Чоловікові знадобилось зовсім мало часу, щоби пройти в думках той самий логічний ланцюжок, який так спантеличив Марка. Ліфт стояв із зачиненими дверима на п'ятому. Отже, в кабіні нікого не було. Однак якщо кабіна порожня, з якого дива ліфт піднявся на десятий? Арсен усвідомлював, що натрапив на щось, що вже спостерігав його онук, хоч і не міг збагнути на що саме. Що насправді сталося? Чому порожній ліфт ні сіло, ні впало посунув на десятий поверх? Ліфтові двері зачинились. Арсен постояв іще трохи та спустився на восьмий. Зайшов до квартири, кілька хвилин без усякої конкретної мети тинявся кімнатами. Зрештою взяв до рук мобільний телефон і набрав Марків номер. Виклику довго не було, і лише десь за пів хвилини безкровний голос операторки повідомив, що абонент у цей момент перебуває поза зоною досяжності. «Не озирайся і мовчи!» розділ 64-й. Того дня Ірма Марчук повернулась з нічної зміни пізніше, ніж зазвичай, Її чергування закінчилось о дев'ятій, і здебільшого вже за п'ять хвилин жінка була вдома. Проте всереду Ірма ступила до квартири на дев'ятому поверсі єдиної на квітки Основ'яненка Висотки за чверть до десятої. Напередодні вона нарешті поступилася в мовлянню дочки та порозпитувала про Анну Ярмуш. Ірма з'ясувала, що пологи в Ярмуш приймали не в перинатальному центрі, на той час пологовому будинку номер 1 в обліковому журналі за січень 89-го жодної згадки про неї не містилось. Оскільки пологових будинків у Рівному було лише два, Ірма логічно припустила, що Ярмуш народжувала у пологовому номер два. Потім жінка дізналася, що двоє її колег-акушерок до реорганізації першого пологового в перинатальному центрі працювали у другому пологовому, однак обидві були приблизно її віку а тому нічого не знали про пацієнтку з 89-го. Втім, одна з акошерок порадила Ірмі звернутися до літньої медсестри перенатального. Вона також колись працювала в другому пологовому і могла щось пам'ятати. Ірма Марчук затрималась після зміни та поговорила з медреєстраторкою. Літня жінка, що за два роки мала йти на пенсію, добре пам'ятала Анну Ярмош і з радістю переповіла Ірмі обставини її смерті. Смерть під час пологів загалом є нечастим явищем, тож Ірма не надто здивувалась, що колишня медреєстраторка другого пологового без зусиль пригадала події 27-річної давнини. Соня прийшла зі школи відразу по третій. За обідом Ірма розказала дочці все, що дізналась від медреєстраторки. Упоравшись із обідом, дівчина почекала, доки втомлена після нічного чергування мама задрімає, а потім нишком одяглася і виснизнула на сходовий майданчик. Соня спустилась на поверх нижче і, наблизившись до дверей квартири грозанів, натиснула кнопку дзвінка. Двері відчинив Арсен. Соня привіталась та запитала, чи Марку дома. Дід, уважно придивляючись до дівчини, відповів, що хлопчак десь гуляє. Соня не здивувалась, подякувала і пішла. Арсен зачинив двері, проте відходити не квапився. Крізь Вічко простежив, як Соня викликала ліфт і зникла в кабіні. А потім за звуком визначив, що кабіна потягнулася донизу. Дід не відлипав від дверей квартири, доки не переконався, що ліфт без зупинок спустився до першого поверху. Потім швидкими кроками перетнув вітальню та ступив на балкон. Спершись на поручя, він почекав кілька хвилин, одначе Соня із під'їзду не вийшла. Замислено суплячись, Арсен повернувся до вхідних дверей. І Марк, і дівчина зараз у будинку, жодних сумнівів. Вони десь заховались, але чорт забирай, де? Дід узув мокасини, і тієї самої миті ліфт став на восьмому поверсі. Арсен припав до вічка, якраз учасно, щоб побачити, як прямокутник світла навпроти ліфта стискається до вузької щілини та щезає. Із кабіни ніхто не вийшов. Ліфт поїхав далі. Старий моряк, тепер іще більше сконфужений, вискочив із квартири та прикипів поглядом до цифр, які змінювались на табло. Шість, п'ять, чотири, три. Кабіна загальмувала на другому поверсі і одразу рушила нагору. За чверть хвилини ліфтові двері відчинились та зачинились на десятому. Чоловік пожирав очима табло. Ліфт опустився на п'ятий, трохи постояв, після чого зелена п'ятірка згасла. У діда пересохло в горлі. Він узявся по відраховувати секунди. Коли дорахував до 14 табло ожило, а ліфт посунув угору. Арсен кинувся до сходів і вибіг на 10-й поверх. За мить потому тому двостулкові двері роз'їхались, показавши йому яскраво освітлену, проте порожню кабіну. Чоловік стиха вилаявся та з стукнув долоною по металевому одвірку, що обрамляв вхід до ліфта.